Heldu den igandean, haute eskunde orokorrak dituzte italian eta gauzak tinki izanen direla emaiten du, hori guzi apiskabat argiago ikusteko gurekin, goizuntan ortsi murua berra milanotik, egunon? Egunon, zure. bezala, e, oraiko gobernu burua gentiloni deitzen da, partido Dema demokratiko alderdikoa hori, eh, zentru ezkerra bezala definituko ginuke, e, pixka bat kontestua emaiteko, orai harteko egoera ikusi gentilonik hor uh, bukatzen du, ze uh, bilan edo egiten alda, edo ze egiten dute italiarek? Be, gentiloniren uh, autaketa adierazgaria izan zen, azken uztetan italian izan baitira gobernoa iniz, zuzenen autatuak izan ez direnak, eta gentiloniren ere kasu hori da, Eta uh, zentzik egintzen uh, erreferendumat dut bi urte Eta hori galduon dutik uh, dimisioa manzuan Eta gentileunik arduzuan gobernoa Zertezan erreferendum urdi? Eta zertezan erreferendum urdi zantzen Eta italia mateko euruparean egin moan Horain adibidez macron egiten ari dena frantzian mm. Eta orta dako nahizuan uh, boterea berzentralizatu uh, eta eta Giixoako aldaketa batzuakzioen gero gentiltil honi egintzen. da eta Argentinainoek segitu du programa berdina funtsoan, eta Urduanala emateko nei bat bereziki uh, markatua izan dena da mini ministroarekin uh, Libian egin dituztena akordioak imigrtzea gelditzeko. ta ein batean ongi hartua ere izan da Italiana baita olako irudibat uh, sobera etorkin bat dira. Eta baina ezkerreko beste partide batetik uh, ez da ongi pasal ere uh, neugruhioiek hartu Eta, eta beste, beste gaien inguruan, ez dakit ze zines garritasun, ze kredibilitate du uh, gentilonik eta horrek orkibere aldehdiak? Hora, induten arazoa, behar dituzela erreformak egin uh, Zorra murrizteko, Europak ä, agintzen dituen ä, reformak egiteko. Eta hortan, sinergarritasunik ez dute, ikusten, jendeak ikusten delako beti ä, bizitza zailagoa dela, ä, lan baldintzak okeragoak, eta orduan duan, hala ere, segitu, homesak egiten kampaina garaian, eta gerozak gehiago jendeak badaki ez duetua inorko respetatuko. E, ara, haute direla beraz. Igandean, e, ze importantzia eman behar zaie, beskabat, e, ba, Italia kokatzen badugu, ez dakit, Europako jokoan, e, ze gajantzia e, igandean gertatuko denari? E, mm, mm, mm. Me, Italiak beraz badu garrantzia handia, jantzia eta Alemania eta gero Europako irugarren ekonomia da, baina betidanik bere sistema politikoan diton arazoengatik, Gaitasuna du bere eh, ekonomiaren haineko influenentzia politikoa batzaten eta orduan seuraski hauteskundek eta gero parlamentu bat aterako da ah, geginggo argitik gabe, eta ikusiarko da gaitasuna izatzen duteen gobernu bat egiteko eta joateko gero eh, Euro, Europara interesak defendatzena. Ekan duzu, gehiengo garbi bat ateratzea, zaila izanen dela, no, nola ikusten dira, nola haitzin ikusten dira emaitzak orai, eldu den Asteburuko? Bola hola, eh, sobera sartu gabe fronostikoetan, gero... Segur dena, hori, eta gero takehiago haute eskundeko zientzata ipatzen dena, lehen aldehitia abstentzioa izango dela. Hori, dudarik gabe italian ere sen da, jendea eta bereziki uh, langilea osoetan, eta ez du haustentzioa uh, bizkia handia izaten da. Baina gero ba, alderdietara joanik, txinko uh, eztele mugimendua juridu lehen indarra izanen dela, bereziki uh, egoaldean, uh, zera estatu laguntzen uh, mozketak eta gehien pairatzen dituen uh, jendeak boska eman nendio mugimendu hori, eta, uh, on, eta gero izango dira beste bizpairu alderdi, izan Alderdi Demokratikoa oraina boterean dena hori gehiago Iparrean eta gero beste bi alderdi uh, Forza Italia hori berrizko nirena alderdia eta berrizari dena erruzkonin itsuli da eta gero horiek egin dute akordioa leengo legan horrekin orain itzena aldatu duena deitzeko Lega Italia eta orduan aplikata uh, Le pena le pena estilo la mm -hmm. ba, Italia oso hor deskatzeko eta Mm -hmm. Bola, hori e egirapiskat alderre nagusia. Aipatzuzu, mm. eh? Zoe, hor, uh, bost izah mugimendua edo txinko estele edo ez dakit susen hori gaitan, bost izah ba, mugimendu hori, eh, gira... <laughs> eh, BP Grillo ezagunak eh, sortu zuena, humorista bat, politikan hasi zena. <hazuk> ez ken, nola definitzen da alderdi hori, populista itza hain izbaliatzen da, zun, nola ikusten duzu? Bai, eh, badu oztarik eh, azkenean eh, sortzen da alderdi bat, eh, alderdi guztien kontra. Gana ez edo eh, aski, arditeko dena kanporatu, eh, politikariak, korruptuak dira, eta eta jendea aldiz ona da, eta orduan eh, orduan eh, orduan bortik eh, dena eh, populistaiz den alderdi bat da, eta orduan eh, joazen da dendari txipiak eta horako uh, trase sozialen uh, botoak ahtzea. Eta badute gobernatzeko aukerarik horiek? Ben... Ikusi behar da zeren, lehen inderra izaten aldira, baina akordioak egiteko zaitasunak dituzte. Uh, Inbestera ino nun uh, ahien programaren aurkezpen ean, ogei puntu aurkeztu zizuzten. Eta egan ez, uh, bon be, zugu lehten hain ogei puntu hauekin, ez baldin bat duzu egorekin Eta orduan pasatzen dira, miskat, norekin akordiorek eginei ez duen mugimendu berritik, beh, erken ean, zenekin azorztu nahi duen bat edan. Eta ero, aipatzu duzu, eh, behiluskoni zahara ere hor dela, largoi urte ditu, baina uste dut ez dela autagai bera zuzenki? Ba, hori da, bere lista gultzatu du, iskata eta itzulitzean kampaina egiteko eta eta e, baina berak esindu zuzenki aukestua hauteskundeetan ta orduan xeta lagun zenditu badi e, ez legarekin ditena kortiaan eta hola hori prosessuri guztia segitu eta legarekin eh, aipatzen eskuin uturreko alderdi orrikin balukete hori posibilitate bat da horiek izaitea italiaren gidaritzan helduden asteleanean Aztelenean ez, haukera aurri izanen da behar bat da Aztelenean. Bai, bai, gero, bi hoiek segura aski ez dute aski izango. Ogan gero, italian ere aski ezaguna da, bein parlamentu behanean dirilarik, a, parlamentari batzuk, mugitzen direla talde batetik besteraz Eta hor duan, xo behar da, forza Italia delegarekin duen aurriak urdua aski den, edo berriz azken urteetan bezala, Forza Italia, zentru eskuina eta e, zentru eskeraren artean e, egiten duten e, akordioa. Berlusconi berrizza ipatzeko, ez dakit e, guk kanpotik dugun e, karikaturatzen edo berak duen bere burua karikaturatzen, baina e, italian badu zinesko pizu bat, no? Gizan gizenogek? Politikatik azken urtetan e, e, e, urhundu da zen. Baina, egia da, txiki duela bere, bere figura, bere karisma. Yakima eh, da, empresarian dibat dela, hor duan, telebista endiabe eta hola. Eta horrek ematen dio, ahosu bat ez gabe. Gero, jendea, horrek hitz egiten duzunean, nirekin eta aspertua dela agaten du. Baina, libean, ez da beste ino, hor duan, Alde italian, bai duzpe, bautenazo bat, bai. Imigrazioaren gaia, haipatzen geroen astapenean, eh, kanpaina hontan presente da biziki, eh, debateetan eta aipatzen da, Z ze ateratzen da gai horien inguruan? Bai, e, imigrazioaren monoteno bat bilakatzen ari da italian. Italiarek bizi dute, e, europaren atea direla, eta pixka eta Ja, Euskenean, uh, Europak, uh, baliatzen duela Italia, lumatz bat editeko edo edo uh, erkinak jaso eta irupiskatzen man italiari isilikeroan nadien eta uh, orla, zentzu beste Turkia bat balizu zela edo hainitze mm. ba, esgeratu zela. Eta orduan duan uh, alderdi guziek uh, neurri batean edo bertzean emigratuan uh, aurkako diskurso bat egin dute eh? edo uh, askida soberadira bidalitzen denak etxera Edo, ez, baina esin ditugu duena kartu, berditugu lagundu eta orduan alako disursepto kritikin, baina alderdi guziak maila horretan migratuena aurka berztu dira. E, Hori gai bat, ejanduzu, eh, haitzina, edo lehen lehoa hartzen duena. Hala ere, badira, ola, beste gai batzu, gai e, izah batzu, zartzen direnak e, main gainean, esakit, pixka bat, e, behiak edo izan daitezkenak? Be... Kampaina elektoral batean, egun txalaz uh, egia da lehen uh, biktima, eta orduan uh, izan dira, bai, hola, uh, um, promesak, uh, kampainetan egiten diren uh, antzekoak, bidez, uh, ba, hola, emateko biadibide epizkat uh, jidikuruak, gerozkonik aipatzen zuen, uh, katu eta asakurren uh, janariari ematen zailen zergak ipitzea, hola, uh, kosteko zer mailaten dena uh, Ai bai, egune edo fiska bat botzak ira bat zi nai. E... italiana, zeuste gai handiak litatezkenak dira eh, Europaren egituraketa, eh, Ahmada bat sochten dira Europa mailakoa pixkanaka. Eh, Frantsia eta Alemania ikusten dira eh, maila hortan intzinatzen direla. Eh, Alemanian adibidez ezkerreko eh, alderdiak ez zuena markelekin berriz gobernua egin behar. Baina egainik horrein bon, da momentoa Europa egiteko, azkenean akordioa egingo duzela ematen du, eta, eta aldiz italiaan ez tabai publikoa beste badak. Eta adibidez Alemania ipatu behituzu, Alemanian uh, iduriz uh, abiatzen dira koalizio handi bat buruz, jena egitu... Uh, ba, eskuineko aldergdia undia, eskerreko aldergdia undiarekin, zentro eskerreko aldergdia undiarekin gobernatzera doala. Hor, Italian, bada aukera horia ipatzu ditugu hainitz, biskat, Europaren kontrako aldergdiak, baina ez da, Europa zaleen harteko koarizioa undi baten idea edo hor agertzen da? ikusi ez dela ateratzen nagusitasun argirik? Bai, uh... Azken urteetan alderdi demokratikoak izan du e, forza italiaren babesa parlamentuan gero boskaka ateratzeko, Eta segura eski ondoko urteetan ere bat edo behitzea gobernuan izan nik, holako eskema bat izan da. E, azkenean kampainaan ejaten dena janik ere, italian, erabiltzen da espresio bat, e, europeismo pasiboa. Dara edu italiak ez duela gaitasunik e, Gidari izateko Europan, baina Europako eritmo horrek ere du azken buruan, bai bere reformak markatu, eta adibidez, bujetari dago kionez ere, aurrekontuari dago kionez. Ia ja da nik agute eskundeak aintzi, Europak iran zenbat murriztu beharko duten irailean aurkeztuko den aurrekontua. Torduan, kampainako apromesak guzien gainetik hori inposatuko da gero. Eta bon bukatzeko aipatu ditugu hainbat alderdi, hala ere bada, bada sektore bat edo gutia aipatu duguna za eg importantzia kipiagoa duena eskerra da eh, ze leikudu autoeskunde kanpaina hontan eh, eskerrak. Be eskerra italiana biziki dessegituratua da uh, istriikoki bazenna alderdi komunista azkar bat eta sobetak bat asunarekin batera erori da, eta ondotik eh, alzirri demokratikoa atterara eh, horktik, eta gero ezkerrean geldetu dira hain talde, eta hautezkunden eh, hain zinetik, eh, jaz, zaitu ziren egitean esamblea eh, bat, denak erarrikin, sokteko mugimendu bat hautezkundei begira, eta gerora begira ere. Baina, eh, ondotik eh, ez dira adotseman, eh, eta gohan zati batek Egin du eh, koalizio moduko bat eh, alderen demokratikoarren auzka baina argikerran gabe ondotik eh, berarekin eh, gobernura joango ez dela, etaan monumenturi sortuzzen horiekkartzen dira liberio uguali, joan aske eta eta berdinak, horiek sortu direlarik eh, beste batzuekan alderdko mugistatik gelditutako alderdi batzek bultztuta eta gero... Eh, zentrosozial, okupazio, mugimendutatik eh, elduden jende batekin sortu dute beste lista bat eh, boterea ergi ari ditzen Ederki, ba, ikusiko dugu beraz, eh, italian zer pasatzen den elduden aste buruan, ortsi murua berra, milesker hasteko, gurekin izanik goizuntan, eta pasagunan Gurekin izanik